Salme 133 En sang ved oppstigningene av David Se hvor gott og hvor velbehagelig det er at brødre bor sammen i enhet. Det er som den gode olje på hode som renner ned over skjegget, Arons skjegg, som renner ned over kragen på hans klær. Det er som Hermons dygg som faller på Sionfjellene, for der har Jehova befalt at velsignelsen skal være «Ja, liv til uavgrenset tid».